til det Hej og velkommen til Fares Zonen, Programmet, hvor jeg, Jon Swartz, stiller alle de hårde spørgsmål, ingen andre tør stille, til de mennesker, ingen andre tør interview. I dag har jeg Smikkel Jensen i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Smikkel, jeg tror alle i Danmark kender sagen om dig og den store... Øh var det en baby? Øh, ja, det, ja, min kæreste har lidt feber, øh, så jeg, hun, hun kunne ikke lige passe om så jeg har, har taget med på arbejde. Men okay. Øh, men det skal du ikke tænke på, for nu skal vi i gang med det hårde interview om de hårde domme. Ej, hvor er han sød, vare. Nej, han ligger bare lige så stille og siger, lyde, skal ja. bare ligge derovre helt alene? Ja, det er da næsten synd. Han skal da over til os, skal han ikke dø? Han skal sove. Ej, han skal bare ligge derover. Han har det fint. Han skal bare Du skal bare Nej, han skal ikke ligge helt derover, hele Helene. Hele du skal ikke ligge helt her over Helene. Nu jo, kommer om at smigle, også? Ja. du skal da ikke bare ligge her hele Helene. Nej, <laughs> hvor du fin. Jeg har slet ikke set tøjet. Nej, hvor det sødt. Det er en lille dinosaur der så. En trøje, hvor er det sødt. Der står der Sliper Soros. Nat, bare det sødt. Smiler du lige så, kom her op igen. Det er et seriøst program det her. og Jeg har nogle seriøse spørgsmål til dig. Nej, men jeg Se... kan da ikke bare svede derover, når der ligger sådan en lille guldkampe. De små spusser, hvor er det små skal... tøv! Lad lige være med at tage en sokker af, Spil. Ej, men prøv at se, de små tykke spusser, men jeg har lyst til at spise dem! Men det, skal, men det skal du ikke! Nej, Aft! Aft! Aft! Aft! Hør lige hvad jeg Slip lige mit barn og kom op, Og vi med interview, og det er live, og det... Ja, men kan prøv, at have... se prøv at se hans lille mause! Prøv at se, hvor tyk han er! Ja, det... Ja, ja. Skal du have en lille protetur, var? Nej! Skal du det? Nej, det skal du have en lille protetur? Hva? Er det sjovt, hva? Er det sjovt? Det kan godt gøre det lige. Prøv at se. Ej, hvor er det sjovt. Du smiler. S Smigget. Smigget. Smigget. Ej, hvor er det sjovt. Smigget. Prøv at se. godt lide det. Smigget. Smigget. Lad være at prøve på mit barn. Kom herop. Eller også intervjuet er slut. Ja, okay. Slap af. Jeg skulle, da bare lige... jeg skulle da bare lige sige hej til lilleprinsen, ikke også? Jeg kan sgu ikke stå for børn, altså. Nej. Det jeg forstår jeg også godt. <coughs> Smikkel Jensen, du er jo kendt som den absolut groveste rovmurder, vi nogensinde har haft i Danmark. Og til dagligt, der sidder du jo i isolation i... Ej, han prøver igen. Han er ordentlig magsøen. lille mus og Smikkel er her igen. på sit se, du er bruge dig Nej. du på igen, hva'? hva? Vil du ikke godt lade mit Ej, barn... skal have plads til vil... alle brutterne. Nu skal du stoppe det over Det synd der for at man han ikke kan prude. Nu skal vi have plads til alle putterne, Smil for. du skal for ikke tilblive der. ham. Nå, Lad jeg tage jeg tage af. Du skal ikke tage der. af Åh, oh, se, at i min hånd. Ja, det er der skal du Nej, det vil man jo aldrig gøre som voksen, når det er sådan en lille movie der gør nej. så der er altså meget og siger, Nej, er det du okay. vi noget ikke mere i dag. Vi noget ikke længere med det. Dagens program følg med igen i næste uge, hvor jeg stiller. Alle de hårde spørgsmål, vi ses. Ej, brød, det var en smil, og jæv, så smil. Du er brød. ikke hans ung, du yeah. er for Står du og skal holde en børnefødselsdag, en bar mitzvah eller måske en festlig begravelse, så book Tristans Ballondyr. Du tænker måske, at Ballondyr er sådan lidt last men ikke hos tristands Ballondyr. Vi har fået hele ballongdyrbranchen til at ryste i bukserne med vores cutting edge innovative take på det gamle festindslag. For hvem helvede gider se en lang rød ballong blive drejet på gang rundt om sig selv, så det ligner en pølse med små pølser på, når man kan få den ægte vare. Hos Tristans Ballongdyr laver vi dyr om til ballonger. Står din datter og bliver fire år gammel, jamen hvad så med at få Tristan ham selv ud til festen og få pustet nogle sjove dyr op, som ballonger. Vi har for eksempel rotter. Der er allerede en lang snor, man kan holde i, når man puster dem op i røven. Hvis rotter er for små til din guldklump store dag, hvad så med en hest. Eller hvis penge ikke er et problem, så få en voksen mand. Åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, det Hallo. Nej, hvad skulle? Så hvis din søns konfirmation mangler lidt pep, så ring til Tristan og så kommer jeg ud og blæser luft op i røven på en voksen mand. Uh, uh, uh. Tillykke! Det tømme magasin. Det er godt radio. Det danske forsvar er i stigende grad ved at blive trætte af forsvarsminister Trine Bremsen, og derfor er det unærliggende at stille spørgsmålet: Hvad med jer selv? Hvordan går det egentlig i det danske forsvar? Vi har inviteret generalmajor Per Klybber Ultoft i studiet til en snak. Velkommen til. Tusind tak. Per Klybber, hvordan går det egentlig i det danske forsvar for tiden? Jamen det går skide godt. Tak fordi du spørger. Altså øh, det topper jo totalt faktisk. Jeg tror faktisk aldrig vi har haft det bedre, hvis jeg sådan lige skal tænke mig om. <tøk> kan du prøve at uddybe øh, det? Jamen det kan jeg godt. Jamen altså, hvis du spørger mig, så går det jo bare sådan totalt sådan... Bare, i gamle var det måske mere sådan noget bang, bang, bang men nu er det bare bang jeg tror bare jeg simpelthen måske ikke lige helt jeg forstår, hvad det er, du mener. Kan du prøve at forklare det for, for sådan en lægemand almindelig yeah. mennesker? Jamen uh, uh, altså, hvis vi nu kigger på flyvevåbnet for eksempel, så altså så er det jo bare blevet totalt sådan noget Uuuh! Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk Prepare for lift-off poof, Molly i sigte Bum Bang Og det er jo super fedt Altså det er jo en super fed forbedring synes jeg Altså er det militærsprog. eller Eller for eksempel så på at søvjernet Det er jo også helt kæft De har rykket så meget i søvjernet Altså nu er det jo bare sådan noget skud, skvul Slush, slush Dut, dut, dut Pup, pup, pup, pup Dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut Send frømændene ud Ja yeah! Så Pia er nu ikke for at være respektløst. Sel hjemværdet ikke. Wow, det kører bare også når de har bare lige tænke om hjemværdet. Det er totalt fedt at tænke på dem, for det er også bare blevet sådan. Da da da da da da da da da da day. Pew pew bang kom kom frem. ham kom fra min bil parkeret herov. Da da da da da da bilen kan så har kan lægge ned ad i krusvejen. Boom boom boom boom land min bør. det er så fedt at se man. Da da da da Pia du er ikke generelt med jo du den. Det er i hvert fald polygonør. Hønør. Nej nej, der er gode penge i det du. Der er også der er også masser. Okay, jeg ved ikke lige om vi skal prøve at afslutte på en eller anden måde eller Giv altså. 1 af mig selv. Sidste forsvarsdag. Det tomme magasin præsenterer: Et gør det selv tip. Prøv prøjer, prøver prøv den her bold, prøv hør en gang. Den skal lappes, og det nemmeste måde at lappe noget på, det er med gaffetape. Så kan man bare lige sådan her. Sådan gør man det. Ah, for helvede. Nå, den skal lige have den mere. Så, nu kan det umuligt. Åh, hvad fanden? Nå, den skal have den op mere. Bum! Nu kan der hverken komme luft ind eller ud af den dumme åh, nå. Men så kan jeg ikke lappe den bold. Fem tomme He ja Hey, kolleger, og velkommen til Viemandsguiden. Guiden til dig med alt for mange penge, og som ikke ved, hvordan du skal bruge dem, for at være sikker på, at alle altså ligesom ved, at du er rigtig. rig. Hey. I dag skal vi tale om noget, som jeg selv bruger rigtig meget tid på, og som jeg mener, at alle rige mænd med respekt for sig selv og sine investeringer bør bruge rigtig meget tid på. Jeg taler naturligvis om seksuel samvær med de opærepiger, man nu engang har ansat eller adgang til på anden vis. Det kan være, at en du kender har en opære. Det kan være, at du møder en i Netto eller køber en på gadeplan. Fællesvold alle er, at du gerne må bolle, og de gerne vil bolle. For der er ikke noget små fine elsker mere end sådan en rigtig god, fordrukket krop. Du ved, sådan chirurgiepardieu-agtig for den sags skyld. Godt med vom og rødmoset i ansigtet, så bliver de helt vild i varmen. den lille dame mod formindling skal overtales lidt, så kan du altid logge ind med en opholdstilladelse eller et længere arbejdsvisum, eller en rigtig god tur i Tivoli, The Candy Floss og det hele. Nå, det var alt for nu. Følg med igen i næste uge, hvor jeg giver dig guiden til, hvordan du kan snyde i skat og begå underslæb, uden at blive straffet og stadig en mætgyldt håndtryk. Det Endelig er der igen åben for booking hos Danmarks bedste taler, Kim Bois. millionen for køge med de tusind stemmer er igen klar til at forføre mængderne med silkerøst og forførende formuleringer. Han kan lave alle taler til alle lejligheder. Som hvilken som helst person, du ønsker. Han kan lave en fulde, upassende far, der ikke ser sin datter så tit. Ja, ja, ja. Øh, jeg kan huske. Åh, oh, jeg kan huske, at du var så en lille bitte. Oh, se på mine finger du var så en lille pille. Her kan jeg huske, du pæssede i bukserne hele tiden. Åh, oh, du lavede pølser hele tiden. Åh, oh, kæft, var jeg. Åh, oh, nej, vejr, jeg har taget meget affring ud. Jeg har skrevet dig, din lille lort. Åh, oh, hold da kæft, mand. Nu skal du godt vil mere. Altså. Din lort, mand. Han kan lave veninderne, der griner for meget, men slet ikke er sjove. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, altså Mette, du elsker agurker, ikke også? Det har vi vidst siden vores første bronze, hvor du bare blev ved med at bestille agurkestæv, og så det sidste er, at du spiste en hel agurk! Og derfor har vi den her agurkegur til dig i dag, fordi det er strafjoldet! <laughs> Han kan lave moren, der ikke kan forholde på følelserne. Åh, oh, åh oh, nej, min lille Mette Skattefulder! Du har så lille pig, og nu er du bare sådan en stor pigak, der skal giftes! Åh! han kan lave drengegruppen med alt for mange interne jokes. <gørste> at <halle> Man skulle nok have været der for helvede. Man skulle nok have været der. Man skulle have været der. Skynd dig ind på Kimbores.dk og book din egen unikke tale allerede i dag. Skynd dig at bookførerne skal bagvinde igen, og husk at det postum ikke kan refunderes. Hej, det er Jutta. Um, jeg vil bare lige se, at uh, min katbuller, han har det rigtig dejligt, og sådan en internetkat, Så hans Så har jeg færdig af så han sådan helt om bag, bag på ham, og så lægger jeg ham i og så siger han, mia, mia, det er mig, der er vil vide noget om kædet. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.